قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فصل في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها وهو لغتان اسم لمطر السدي وشرب لبنه وشرعا أصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجهه مخصوص أهل kita lalu dah, nah sepistah lalu kita ulangi sambung untuk nak, nak sambung dekat. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum uh, hukum bersusu ataupun menyusu. Nah, hukum dia itu berapa? Ha, adalah hasiah rakyatnya ai ha, kay sayru ratir radii wa antara hukum dia ha, bila bila sabit susu pada syar' pada syar' bila kata susu dah lah apabila begitu hukum dia nya sayru ratir radii Jadilah kanak-kanak susu tu Atau radik Fa'in dengan makna Dengan makna Boleh bawa makna isi fa'in Radik dengan makna al-murtadik Yang bersusu Dan boleh pakai makna isi makna, Oh, makna al-murda' Yang diberi susu Sairurati radi'i Tu masda sairurah Masda bagi sara tu ke dofa kepada isim walada tu khabar dialah tu am isim nasak khabar asal surahlah kasayru ratir radii seperti jadilah kanak-kanak yang diberi susu itu jadi waladal murdiati jadilah anak bagi perempuan yang menyusu itu itu hukum dia bila si fatimah beri susu kepada sesorang akan anak kanak-kanak yang sikit lagi dia akan sebutlah aa, yang kanak-kanak tu umur tak lebih pada 2 tahun aa, apabila cukup 5 kali kenyang lagi akan datang sebut tu jadilah si budak itu anak susu si Fatimah masalah atuhukum radu ah jadi anak susu dalinya wal aslu fihi ay alaihi dalil yang menunjuk atas kata ah, hukum-hukum rodo-rodo ni qawluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala dari surah an-nisa ayat yang kedua puluh tiga. Di sana Allah Ta'ala duk bilah ayat tu tu panjang juga ayat tu. Duk bilah jaka mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Duk bilah tu ya panggil mahram dengan asak. Diharatah kamu, ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. Ah, itu tujuh pada lelaki. Pakah balik waktu tu lah. Kalau perempuan pun hara atas kamu Bapak-bapak kamu Anak-anak lelaki kamu ha, Akah ayat tu Ni ayat datuk tuju pada lelaki ha, Kita nasbah Diharam atas kamu lelaki tu Harakan ibu-ibu kamu Anak-anak perempuan kamu ha, Dan saudari-saudari kamu Tak kira saudari yang seibu Sebapak denganmu Sebapak denganmu Ataupun seibu saja Masihlah kata Aku'atukum Ha, dan ibu mak saudara kamu sebelah balik bapak dan mak saudara kamu sebelah balik ibu kamu ha tidak bila-bila lagi siapa kepada wa ummahatukumul lati dan diharap atas kamu tu ibu-ibu kamu ibu mana? ibu yang telah menyusu mereka itu kan kamu ha tu Sahabat ibu yang beranak tu sebut dah di awal ayat tu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Hatu ibu nasab. Hanya ibu radha. dia kata. Wa ummahatukumullati arda'nakum. Ibu-ibu kamu yang menyusu mereka itu akan okay, kamu. Kala itu bila sebut perkataan ibu. Ia tubik pula situ dua. Ibu dengan jalan mubasyarah. Ibu dengan jalan wasitah Makna kalau si si Fatimah tu beri menyusu ke seorang kanak-kanak si Zaid Masalah Maka si Fatimah ibu menyusu si Zaid secara mubasyarah Dia sendiri wisusu dia Faham ibu bagi Fatimah ibu-ibu dengan ke atas tu kan Dia panggil tuk susu tuk, tuk waisu sunat ke Dia panggil masalah ibu juga Ibu wasitah Supaya kita dengan mak kita ibu yang melahirkan kita tu dia panggil ibu dengan dalam basharah ah ha, ibu bagi ibu kita dia panggil ibu dengan dalam wasitah naik je lah hingga ke atas bila kita dah berkata ah ha, ibu-ibu-ibu yang ke atas lagi ha, ah ni dia panggil ibu yang menyusukan kamu ibu tu panggil murdiah manakala anak susu panggil radhi' ah ha, sabiq dia kata-kata ni kasairu ratir radii waladal murdi'ati ah ha, sini mengaji moleh ai paham moleh ha, ah tengok halus pasal benda ni berlaku sangat nah ha, ah hok ha, ni nak kena anak susu wala mana hmm tu kadang-kadang ada lagi dekat kahwin dengan saudara susu mung tak tahu nah kadang-kadang <coughs> dia -kadang macam ni kadang-kadangnya cara tak tak tahu misalnya seorang nenek Pah, nenek muda-muda Umur 30-40 boleh cucu Umur ha, 30-30 boleh cucu dah masalah Ah ha, itu dia Kali kita dia dia pun nak ambil susu lagi Nak beranak tewas dengan anak Haa haa beranak dia keria beranak Agak sama ada susu Lepas tu cucu dia Hak nu pun keletak dengan tak beri dia Haa tak dengan Siti dia Hak nu pun keletak dengan Siti yang Siti pun beri susu ke dia produk dengan anak kecil juga itu dia beri susu ke anak beri susu ke cucu lepas cucu anak yang ini cucu dengan anak yang ha, tu. kena rana pula itu dua itu kalau di segi nasak kena sepupu boleh menikah tapi bila tuk akak dah beri susu ha, dia panggil dua tu dua beradik susu tu. bila besar nanti beri ha, pundit beradik memang kata menikah sepupu ha, awak tak khabar ke susu ha, nampak ada tu? Kalau oh, anak cucu kita hak ni cucu kita maka cucu sama cucu kena gana dua tu kau panggil sepupu sepupunya ni halanikah itu bak nasab tapi bila bak susu ah ha, bab susu kau panggil dua beradik susu susukan dua-dua cucu tu pakak duk bersusu ngat, ngatuk belaka ha nah, jadi kau panggil anak susu bila anak susu dua tu saudara susu ah ha, tak boleh kahwinlah Ha nah hadis jadi kada telip-telip ada. Ha tengok hadis lagi. Ha ayat lagi. Wa akhawaatukum min ardaati. Ah dan saudari-saudari kamu dari karena susu tu. Ha ada, sudah ada. Ha nah. Wa wa khabaru sahihaini dan hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim Dalam dua kitab sahah Laparnya Yahrumu minal rada'i Ma yahrumu minal nasabi Haa jawab Ni asal sebab ni adalah Orang suh ke dia ni Siapa dia diantaranya Orang suh ke dia suruh dia ambil anak Hamzah Haa Sayyidina Hamzah Ha, muka Hamzah mati tu Tinggal berapa orang anak lah Faham tu Jadi kira ke sepupu lah dengan Nabi tu Sallallahu alaihi Wasallam. Muka Hamzah pak sedara dia ha, Apa yang ada anak-anak perempuan Dia ada baju juruh-juruh Anak Hamzah Gak? Orang kata ya Rasulullah ambil ke Rasulullah lah Haa Bawa dia bapak -bapa tak ada Sepupu Rasulullah dah Haa dia sepupu halah kawing lah. Dia kata tak boleh Sahabat Hamzah tu, masa kecil dulu, apa ha, punah susu. Ha, di ibu susu dia. Ha, jadi dengan Hamzah, 4 sedara di segi nasak. Tapi, 2 beradik dengan Nabi SAW di segi susu. Ha. Jadi, bila begitu, anak Hamzah terjadi anak dia. Di segi nasak, jadi sepupu. Di segi susu, kena anak sedara Nabi SAW. Ha, tak boleh, tak boleh. Abang ha, dia jawab tu Ya hrumu minal ma maa ya nasab Ah ha, tu tih tu dia. dia kata haram dari kerana susu Oleh barang yang haram dari kerana nasab ha, Dua beradik nasab Dua beradik si ibu sebab si apa ha, Sebab si apa saja kau Si ibu saja terpanggil semak saja Tak boleh ha, Nasab tak boleh Sudari susu tak boleh sepatu Haa Anak-anak saudara kita nasab tak boleh kahwin. Ha anak saudara susu tak ada sepatu. Ah tu dia. Dia jawab dalam bentuk umum. Bererti anak Hamzah dengan aku tu kena anak saudara aku. Dari segi susu. Ah ada pada segi nasab, ah dia sepupulah dengan aku tu. Ah jadi kena dua lapis. Itulah dia kata yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasabi. Hmm. Apakah kalau misalnya perempuan tu beri susu kepada budak kanak-kanak perempuan, anak susu dia. Hani dengan suami dia dia pak susu dah ni. Ha, kerana suami, suami si Fatimah tu dia jadi orang panggil sahibul laban tuan susu dia. Ha, bila Fatimah beri susu pada seorang budak, maka budak tu anak susu suami dia ratah, ya, bukan anak susu isteri saja. Ha, betul. Dan saya tuhadilagi, wakabaru la raza'ah illa maka na fil haulain. Artinya ha, kalau ia masuk, uh, ada hadith tidak ada susu melekap barang yang ada ia pada masa dua tahun anak. Ha, Baik ti, tu syarat ya. Syarat nak panggil anak susu tu kanak-kanak yang diberi susu itu syaratnya tak lebih pada dua tahun. Kalau umur dua tahun bedah, ah susu lagi tak panggil anak susulah. Ah tak panggil anak susu susulah. Hmm tu dia ni agak tak tanya macam mana? Ah suami tak susu dengan isteri do demo kata. Ah <laughs> boleh anak kecil tu takuk mana suami. Ah tu dia buat untuk anak aja. Ya. Jadi rebut dia atih. Ah agak timbul soal satu tanya soal apa macam anak dengan isteri dia tu ha, lah anak dah tanya takut jadi anak susu nak apa tua wadah mak <laughs> nah, itu ha, ah, dia anak ya, ayat tu anak ayat tu masalah susu tu susu lah tapi ni ya, nak panggil anak susu tu dia ya, kena uh, tak lebih pada 2 tahun dah ni ni berkaya 2 tahun ha, 20 lebih nah hmm Haa tu dia Haa tengok je Romai hadis tu Maknanya Hadis yang kedua tu Sebagai Nak menyatakan Sarak lah ha, Sarak nak sabit Anak susu tu hmm. Apa tu Dia wayak lagi, lagi kata Wasababu Tahrimihi Dan bermula Sabab Bagi Haram Nyuradok Haa kena eh Nak sabit Susu tu Boleh mengharapkan sedekah Pada kianasak nasab Bukan anak dia Sekali Haa Misalnya dah Ha, seolah si Fatimah tak ambil seolah budak ajnabi suku sakat lah tak ada kena korga lah kita kata ha, bila dia beri susu dengan cukup syarat dia jadi haram. apa sebab tu? haa sebabnya kata anna labanal murdi'ati bahawa salaban susu bagi perempuan yang menyusukan itu yushbihumaniyaha haa dah Susu labeh tu menyerupai aje mana niyo, ha, tu menyerupai aje mana niyo, murdia. Ah. Pinna sabi nasab. Nasa. Oh begitu. Nah dia berano, sabi aje mana dia. Nah aje mana dia, lalu tu jadi budak. Nah. Ana inna qalaqna hum min nutfahin amsyatin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Ha kata kami menjadikan ah uh, manusia tu nah daripada nutfah aimani yang bercampur ah uh, bercampur ma lelaki perempuan kalau kita setengah pada aimani dia. Ah uh, jadikan budak Allah Taala menjadikan anak. Ah uh, tiapanya hara binasa sebab maning ada Adapun laban susu ni bukan maninya. Ah, ha, sekali gitu laban serupa dengan mani pada nasak. Oh, kalau gitu sebab tu nasak tu mengharamkan, maka robak juga mengharamkan. Hmm, wa qad dan sungguhnya jadilah ia hmm apa dia? Laban tu. Jadi juz'an minar radhi'in. Ha, bila budak tu minum susu aga panggil jadilah jadi ape panggil juzuk ha daripada radik budak tu besar jadi daging darahnya label tu dengan susu dia ada minum ha jadi daging darah dia jadi juzuk dia dengan itu syarak mengharamkan ha walaku bukan jadi daripada mani dia ha tu hizat dia apa dia besar dia subuh dia dengan susu tu jadi daging darah jadi juzuk asy radik tu dia dan lua asiru dan memberi kesan ia laba tu akan tahriman nikahi jadi supa mani tengok anak ah hok beranak ah sabik terbalik-balik ibu tu dia dia beranak anak dia semata dah anak dia semata dah walaupun ah, dengan mani zina naudzubillah min pun ah, anak dia semata dah mani lain pun tak ada kiralah mani benate ko Anak dia semata dan dia beranak. Ah ha, tu dia. Ha, walaupun kita kata dengan tidak ada mani tengok siti Maryam, kah? Dia beranak tak ada dengar sentuh lelaki. Ha, Mana kalau beranak ke Isa? Isa bin Maryam. Nah, daripada dia bila-bila dia beranak nikah anak dia semata. Ada pun nak panggil anak Nasr lelaki. Ah ha, tu tengok, nak dengan nikah? Yang yes, sah. So. Ha, ataupun dengan milik saya Ketua mengajibat saya Lepas dah ha, Boleh anak dengan jalan milik saya Wati dengan jalan milik saya Anak si suami Ataupun anak si lelaki itu Anak dia Nasak dia banggi. Ataupun dengan nikah Nikah yang sah Nasak dia Ataupun dengan sebahak Nikah tapi nyata kata tak sah ha, Dengan sebahak Anak dia juga tu. Salah satu lagi tiga itu ya, ha, Kalau dengan zina Bukan anak dia Ah ha, bukan anak dia lah. Ah ha, walakumani dia. Maninta dihormati pada syarak. Ha, ah tu Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan Wasa sa'a sabila. Tu dia, ai mani dia. Tapi syarak tak bilang. Ah ha, bukan anak dia. Oi panggil, bukan anak dia. Henga boleh kahwin dengan dia? Dengok keji tak keji tak boleh kawin dengan anak. Ha ah, tengok tu, anak boleh dengan sabik dia. Tapi boleh nikah dengan dia. Oh, sad. Nauyak atau keji dia nya. Fahisyah. tu zina. Apa ah, baik? Ada perempuan dia uh, panggil kata nasak dia semata. Bila dia beranak, nasak dia semata. Hmm, tu dia. Malaq aman ni walain. Nah, dia beranak anak dia panggil. Uh, kemudian wa qad saraja minar radid kala kita masalah laban ni susu ni serupa mani dia pada nasa ha, oleh itu dia laban tu jadi juzuk bagi radid bagi kanak-kanak lalu <t> memberi kesan ia akan haran nikah ibtidaan pada mula-mula lalu -mula, dah haran nikah di mula-mula lalu -mula, mula -mula. ha, dah ha wa daw wa ni sapa bila-bila botalah -bila, ha nikah di mula-mula lagi dah Ha bukan kata mula-mula hadai bercerai tu nak menikah semula tak ledak ni mula-mula lagi dah. Ha sebab itulah kalau dia pergi menikah tak tahu kata kau dua beradik susu duduk di ha boleh anaklah boleh kata dia. Ternyata ha mari satu orang ha ini kadang-kadang ni isteri menikah. Ha mun dua beradik ni tahu tak? Ha dia tua aja masa kecil-kecil dulu muduk susu di satu perempuan tu mak muduk tinggal. Ha, tinggal lagi matang Ah, ha, dia dia. susu dengan dia tu. Ha, lepas tu dengan dia tu tu dia dua adik susu tu. Ha, tak tahu. Ha, bila, bila tahu? Kena terasing tak ada kena cerai lah. adalah. Tak Aku tolak ke tak, tak ada kena tolak dah. Yang bakal tak sah di mula. Tapi duduk hari tu dipanggil sibahak. Engkau tak tahu. Ha, dia apa tahu kah? Tak leh. Ada lah ha, Apa boleh anak tu ha, Dia panggil anaknya lah anak anaknya sabah, Anak dia lah eh? ha, Dia tengok hukum lah hmm, Itu dia Memberi kesalahan Tahriman nikah Ibtidak Wadawaman Wajawazan nawari Tepada tahriman ha, Laban tu Memberi kesalahan Ia akan harus tengok ha, Sipa kita tengok anak kita Tengok adik kita, ha jawazun nadhari tapi selain pada aurah lah tu maklum dah. Ha, antara pusat dan lutut, ha tu aurah. Ha, antara mahram dia panggil. Hmm. Ah ha, wa jawazun nadhari, membolehkan harus tengok wal khulwati harus bel ha, duduk dua orang dah. Ya kita dengan adik kita nah kita dengan anak saudara kita ha dua dia aja tak ada apa harus berkeluar mm wa adam ada pokal kalau tak sabik dengan mahram tak leh anak duk dua orang tak leh ha tu dua orang sakit temu sama sorang ha tak leh keluar dah panggil tu haram keluar mm Ha, ni apa yang awak keluar ni pasal keluar badan lah eh, ni keluar badan tapi lah ni keluar tak ada badan ni keluar pasal telefon ni oh, <laughs> ni tak nampak keluar telefon untuk sore lah bilik hari oh, ni untuk sore lah bilik halo dihalo mari sengih di sengih hari untuk jadi sore lah tu apa kera boleh curumi Ah ha, tu keluar pasal tu tak nampak tu Ah ha, bawah tengah halal bukos satu keluar halo dihalal tu haa tu Allah ni keluar cara tak nampak ni Are ah, patul. tu hmm, itu dia. Nah. Kama anna li wajawaza wal khulwa wa adamana dit taharati bil lamsi. Atas pada tahrimah juga. Labai tu juga memberi kesan ia akan tidak batal wuduk kana kita haras itu. Adamana dit tahara ai wuduk bil si dengan sentuh Ha nah, tengok kita dengan adik kita nah anak saudara kita kita ada wuduk ha nah, sentuh ha nah, tak ada apa tak ada tak batal wuduk wa ijaba ghar mil mahri ha ni Mem memberi kesan aja laban tu akan mewajibkan bayar si kahwin ha masalah mana ni we mewajibkan bayar isteri kahwin Fima lau arda'atil kubras suhra Hmm Ha ni Dia panggil Masa adalah kata wajib Takut-takut Dua empat ayatam apa Oh hmm. nah. Pada barang masalah Kalau memberi menyusu Oleh Al-kubras suhra Oleh Isteri yang ke Yang besar Akan je kecil Ha, nah, seorang Zaid tu dia ada dua orang isteri. Ha, isteri hak besar dah seorang. Ah ha, mak tua. Ha, nah, umur dua tiga puluh dah. Ha, ada susu pak. Pastu ah ha, beristeri dengan hak kecil. Ah ha, kecil seninya kena tak habis dalam 2 tahunlah tu. Ah ha, apakah apa adalah hikmat kita kata tu? Nah. tiba-tiba ha, isteri besar tu nya beri susu kepada isteri Zaid yang kecil. Ah apabila cukup lima kali kenyin agak orang panggil batal nikah. Ha nah terbatalkan nikah dalam apa, apa? Kerana isteri besar dah jadi mok susu bagi isteri kecil dah dipanggil. Ha de Si Zaid mempunyai dua isteri, kita misal kata Fatimah haa, dan si Zainab misalnya, si Fatimah isteri kubra. Dia beri susu kepada si Zainab isteri Zaid yang sugra cukup lima kali kunyit ah ha, dua dua tiga dia anak <coughs> dia panggil mak susu ah ha, balik si anak dia panggil anak susu bila mak susu dengan anak-anak susu tak leh nak jadi dua isteri kan terbasah nikah ha, ah kena bayar ha, tu ah tu dia <coughs> mewajibkan bayar tu pada masalah himal alrdatil kubra yani anak zaujatul kubra Ha, pada masalah isteri yang tua besar ha memberi menyusuk aka asura as ha aka zaujat asura as bila dia masuk bawa napa fa'im apa oh lima law ardati al kubra la zaujatul kubra ha zaujatul kubra aka sura ni aka zaujatul sugra ha, ha. nah Lalu betul kubra. kubrah. Na bayar oleh yang tua tu lizauji kesuami dia. Na bayar kesuami dia bayar nisfa mahril misli. Kenapa bayar setengah mahamise? Hmm, beliau mahamise istighitu berapa? Ah lima puluh ibu. Kenapa? Kenapa ya dua puluh lima ibu misalnya. Hmm, nah, karena anna l-cawirati seperti bahawa saya dapat bagi isteri kecil atasnya, atas zaud dia, atas suami dia tu, nisfa mahriha. Ah, ha, Suami dia kena, apa dia, beri kepada isteri kecil tu setengah mahar Supaya kata, berkahwin, nikah, pastu tu cerah. Okay. Kalau kita letak belanja RM50,000, tiba-tiba nikah, tak ada tubuh pun lah Ah, Haa, hak RM50,000 luar tinggal RM25 lah. Ah, ha, beri RM60,000 tu, ha. Haa tu hukurnya ni Sulit sekilai hukurnya I'tibaran lima yajibu lahu bima yajibu alaihi Kenapa? Kerana i'tibar barang yang wajib ia baginya Dengan barang yang wajib ia atasnya Hmm Wa inkana muktabah kau niha atalapat kullal babi Kullal budi Dan jika adalah kah nak dengung keadaannya Al-kubra tu membinasakan akhir semua batak dengan nak pergi ke wujubal mahrikullihi Nah dengan itu nak pergi ke wajib mahat semuanya uh, Dan wasuqutal mah Habis itu dah Nak selesai-seles Wasuqutal mahrik uh, Takhli pada kata yuk asiru Dan memberi kesat akan gugur uh, Akan gugur isi kahwin Fima lau pada masalah mana tu pada masalah lawir tad'ati sagiratu minna imati. Pada masalah kalau bersusu oleh isteri kecil daripada aa, perempuan yang sedang tidur. Ah mana kata isteri besar tu duk tidur, ada ada kata kawan yang menyusu tak balik kawan ni yang gi susu. Ah got tu. Aku gugur kawan. Ah sebab daripada dia au mustayqi mustayqizatain ataupun isteri kecil itu bersusu daripada yang jaga bukan yang tidur sa kita ten yadian mm bukan kata kawani kawani apa namanya beri sengaja irza menyusu taklah ha fayas futu mahruha mako guguh oleh isi kawin soriro aliannalintisa ah, kha kerana bahawa terfasahnya ni, empisah nikah kerana terfasah nikah itu hasalah hasil berlaku ia empisah bisababiha dengan sebabnya sebab sagirah sebab isteri kecil qablad sebab budak tu sendiri giguk susu ha, di mak tu hmm tu dia jadi sebab budak tu jadi terpisah nikah suami dengan dia dengan apa dia dengan isteri tu sebab budak tu maka gugur si kahwin dia kalau ha, apa dia tu uh, tak lima kan? puluh ah gugur bes ha, sebab budak tu yang panggil ah ha, tu dia Wazalika yasbutul mahrudu nasairi ahkam min nasab kalmirathi dan ya demikian itu gugur mahad tidak yang tinggal lagi segala hukum nasa kalmi habis itu nah dunasairi ahkam min nasabi tidak yang tinggal lagi segala hukum nasab jina ayat kata-kata ni kena klik humbi ni dia kata tadi wayu asiru tahriman nikah al ha, anna labanal murdiyati yusbihu maniyaha binasab wa qad sekalian hukum-hukum nasab aa dek hukum-hukum nasab jal mirati wannaqati wal itqibil milqi ha tu dak apa nak oiak ya? jadi makna kata uh, sab susu ni memberi kesah harani kah ah sebab jadi anak susu ah ha, jadi serupa dengan anak nasak lah dari segi tu tapi bukan semua dak ha, tidak yang tinggal lagi segala hukum nasak Anak susu ni tak seperti dengan anak keturunan ni pada beberapa perkara seperti <tutuk> kalmiroti kalau katanya kalau itu anak susu boleh hakapsako ada le. Nah, anak anak nasab waktu boleh hakapsako sabak bagi nak boleh hakapsako tu korobat. Nah, nah, setengah padanya masuklah nasab. Ada pun anak susu ah ha, hukuma dia ya, supung anak nasak dari segi haram nikah kahwin poh dok bilah tadi ada pada segi pusaka ha, ada juga dari segi wali ah ha, tu kita tak jadi wali kita pak susu ni nak kahwin anak susu kena ambil pak dia nun lah pak nasab dia nun kita ni pak susu je ah ha, tak jadi wali <coughs> begitu juga Kalau mati antara tu ha, tak boleh makan pusaka tu mana kata dunasa <tuh> ila ahkamin nasabi kal mirasi wan nafakati ada wajib nafkah ha, kan? kita sebagai bapak wajib atas kita menafkahkan anak ha ini anak juga anak-anak apa anak susu kada ha, ada wajib nafkah nafkah atas pak dia nun nah ha? pak nasak nun <tuh> ha, wal itqi bil tidak juga seperti jadi dekor dengan milik ha, ya kalau anak benar Nah anak kita dah jadi saya orang misalnya apabila kita beli ambil ke ataupun orang tu hebah kita ah bila hebah jadi mdeko selalu dengan semata milik aa, tak dak kena kata aku mdeko lak engkau ah adapun anak-anak radak dak hmm tu Wasuqutul qisas adapada pihak gugur qisas lah gugur kisah pak bunuh anak Ha, tak ada kena bunuh balah dosa haram di dak bunuh tu. Ha, tapi tak ada kena kisah. Kalau bunuh orang lain dengan zalim kena kisah, kena bunuh balah. Ah ha, kutibah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisah bil qatla. Ah ha, ade. Patut setengah pada mengkecualikan po, apa nama usul bunuh qara. Ha, apa inggi bunuh anak Haa, anak mana? Anak nasab, ha, tak pernah no, kisah Ada pun anaknya anak susu Ya, dia ya bunuh anak susu Haa, itu tak gugur Kisah tu ha, itu. Tak supa lah, ayat kata Dengan anak-anak ragam, tak supa Waradish syahadati Haa, daripada masalah Nolak saksi Haa, tu kalau anak nasab, tak boleh Pak nak pergi jadi saksi Anak nak buang, pak nak pergi jadi saksi Bagi, tak boleh haa ya? Sarap tak benar. Oh, bukan anak dia gue. Eh? Masuk anak dia. Ha, Sarap tak benar. Ha, tapi kalau anak susu tak apa. Itu ha, anak syahadah ha, ha, Kalau masalah anak nasak. Ditolak ke saksi mana tak boleh terima. pas apa saksimu ni? Ha, dia kata, Pak aku jadi saksi bagi aku. Ha, tak boleh terima. pas Pak pun tak boleh. Ha, kena orang lain. Tapi kalau anak susu. Dia kata, Pak susu dia... Ha, orang tu jadi saksi kenangan ngana mu kena pak susu ha pak susu tak apa ha kalau pak benar tak boleh kalau saksi atas tak apa ha tu ngaji bak saksi pulaklah ha ana no. anak dok buah pak ke jadi saksi saksi apa saksi atas ha, saksi duk balik lawai ha lawai anak dia ha ha boleh terima sangat hmm betul ha, ada bak masing-masing ha. oh, nah wa nahwi zalika banyak lagi tu wa arkanuhu dan rukunnya rukun rabok ha, tu tengok habis itu salah satun ada tiga ni kalau tak cukup ni, tak cukup rukun tak boleh panggil susu mana tiga rukun? satunya murdi'un ada yang memberi menyusu ha, dia tak kata murdi'atun dia kata murdi'un ha, nah, yang menyusu, yang beri susu ha, yang menyusukan yang menyusukan Ha, sahabat dia termasuk dia lelaki katik tu. Bila isteri dia beri menyusu kepada seorang budak, ha, maka dia juga ke pai masuk dalam yang menyusu. Ah ha, kerana susu dia tuan susu tu. Susu isteri dia tu hak dia. Ah ha, tu dia. Murdhiun wa ha, radhiun. ni kena kepada kanak-kanak tu lah. kanak-kanak ha, yang diberi susu tu. Dan wala banu, aturuk dia ada 8 ada la beta tak ada tadi ya. ah tak masuklah rukun susu ha? Ha, apa kata diisap faktu tak ada susu tu ha, nah walaupun isap puluh kali pun dia isap saja gitu ah saja tak ada tubet susu tak juga rukun ah ha, tu dia tu rukun dia murdhiun radiun labanun kamariyah kata muhassi lagi wa qadijta ma'ati qawlil musannifi dan sungguh telah berimpunlah ia Ah, alarkan salah satu Al-Arkan tiga tu tiga rukun tu. Beri pun pada perkataan sunnah sekali lagi lemah teh. Wajda arba'atil mara tu bila baniha, dan <tuh> ada. <asyik 8W> tu rukun situ tu. Dan apabila beri menyusu oleh perempuan atau panggil murdiah tu, bila baniha dengan labannya susunya susu marah dan nah, yakat susu dia ah ha, kalau dia tu beri menyusu ke anak orang lain tapi dengan label yang lain ha, ah paspek botol lah kita kata ah ha, nah ah pek botol ah ha, nah kawan nukok-nokok-nokok susu bagi kepada satu perempuan ni boleh botol cempu masalah pas perempuan ni juga dak kui sak ke budak tu ah ha, dia panggil label yang lain mm Ah ha, tak tadi wa iza arda'atil mar'atu bilabaniha wa nadan. Ah ha, wala nanti kena karot. Ah dalam ibarat musannad. Lagi akan okay, datang ha, Ah bawa kita gi okay, sambung semula. Nah tu nak tengok adalah hasiah ha, royak. Ah lalu tu katanya hukum-hukum rida. Kita dah lalu baca dia dengan fathah ra dan kasrah ra makna raba rida wa huwa dan makna dia pada logahnya ismul limtis sadyi wa syarbil labanihi ha, bagi isap pet kita panggil uh, dan uh, serta minum labannya ha, kalau isap tak tubik susu itu ha, tak panggil tak panggil radak di segi lorak lah. tak panggil radak ha, atau apa susu minum secara perah perah perah, perah bor dalam cawan umpamanya Ha, minum dengan tidak isap ha, dengan tidak isap pat ah ha, Melayu kau kata ada ha, tak panggil juga robok di segi lorak dia nak panggil nak panggil radak di segi lorak kena hipu dua yang pertama kena isap pat yang kedua kena apa dia minum susu tu ah ha, telah susu tu nak maknanya ah ha, kalau isap saja tak ada susu tak panggil robok pada lorak atau peminum susu tapi bukan dengan jalan isap dah hanya dengan jalan perah tak panggil robok pada lorak ha, ha pada tu lorak ada pada syarak ha daripada syarak tu lebih umum ha, lebih umum malahan wasyara dan makna susu pada syaraknya usululabani adamiyati sampai susu anak adam susu perempuan Ha, susu perempuan itu ketika ada miljah itu ketika ada perempuan lah tu. Tambah cuma tak nih. Sampai susu perempuan ya anak Adam. Apa ha, jawab yang ada lah siapa tu? Lah, nak nak keluar jin, nak keluar binatang. Ah ha, tu. <tuh> siapa susu? Ada ha, yang barat ingat siapa susu? Gak? Bila kata siapa susu sama ada dengan Isa? Pe? Atau ha, dengan jalan perah-perah Dalai botol jebur Widia isa Tak ha, kira lah tu Atau ha, apa dengan jalan ha, Titik ke kawasan mana Tu panggil usulu. Bila sampai labah tu ke Kerungah ha, Langkah lagi Usul labani Adamiyatin Sampai oleh susu Perempuan anak adat Manusia Adamiyatin Yang maksusatin Ah, ha, Yang tertentu Sebab apa kait maksus satin tu ha, Situ tak nak baca lagi Asia tu Kau wa ha, kauluhu Bi antakuna hayyatan Haa tu kanaki adamiyatin yang maksus tu Tepat naknya Dengan bahawa adalah ia adamiyah tu Ia masih hidup Ah nak keluar kata kalau giguk susu dengan perempuan dah mati ah buat tak panggil anak susu tu Ah jangan-jangan tengok nyakat lagi Ah tu dia tu dia panggil adamiy yatim makhsusatin muraknya biantakun hayatan dengan bahawa adalah ia adamiah tu hayatan yang masih hidup perempuan ni hidup susu ah ha, kanak-kanak ni gi susu di perempuan yang masih hidup mudanya gitu hidup dia ada dua pula ada hayat mustaqirra hayat mazbuha dekat anak mati tu dia hidup lagi dak ngat-ngat nyawai ke pangit ah ha, dak berakut nyawa tu ah ha, kaid pula sebagai hayatam mustaqirratan hidup pun sebagai hidup yang tetap bukan hidup hak hak tak ada berakut nyawa lagi ah ha di halin pisaal labani minha hayat sebagai ح... yang hidup sebagai hidup hayat mustaqirah pada ketika uh, tercerai laban minha dari adamiyah itu jadi hidup molek ha walaupun walilam yasrabhu walaupun tidak minum ia tidak minum ia ia lah maksudnya walad kanak-kanak tuhu hu akal laban tu illa ba'da mautih Malaikah selepas matinya ha, Tapi ha, masa empisar labir tu Perempuan tu masih dah hidup malah Tetap ha, Hidup dia tetap ha, tu buat susu ah ha, tu dia ha, Dia tu dah sakit ha, Sakit Dia boleh jadi kita kata sakit Dia tu sakit beranak Kalau lepas beranak dia jadi sakit ha, tu. Ada sakit kadang-kadang nak beri susu ke anak tak boleh ha, Jadi susu tu banyak Ah ha, apa tu dok ha, tu susu ah dia kemar genta ambik gaya terkata masih dah segar lagi masih dah hayat mustaqiroh lagi tu susu apa ha, tu mari seorang budak lain minum susu tu walaupun lepas mati dia. Ha, ya tadiya ah ya tengah hukum dah ilah bagaimana dia balagtis asini nakamaria sampai apa dia tu perempuan seani perempuan adamiah yang balarat tis'asini naqomariyatan takribyata kama sayati Tu wa mawi adamiyatin Ha klik atau tarif pula Pangis susu tu Sampai laban perempuan ayah anak adam Yang tertentu Sampai ke mana Usul Lijau fi adamiyin Sampai kepada runga Ah itu bukan kah perut saja sebablah dia kata li jau fi adami ai limaidatihi siapa ke maidahnya maidah tu perut ah perut besar terpanggil perut besar tempat simpan makanan itulah panggil maidah ah tengok kita makan gegap-gegap apo ya tu pergi dalam perut tu ah tu baru dari perut hijau dak kisar dak apa tu nah dipanggil maidah Ha kalau sepah setengah-setengah menatal tu kan ya bahasa duk kisah kisah luar panggil biak lah. tengok kami, kau lembu Kata teh awaklah tu ke dia dia makan berengah berengah rupuk sepah ceruk gitu ceruk telah ceruk telah apa gitulah ha ceruk tu punya berah berah berah ah kena ha, kita makanlah tu pada nak zikir tak ada aduk malah tak ada mana nak makan tu kan duk berah berah apa ceruk ha lepas tu ceruk telah telah telah telah bawa kenyai kat beradu berfaya kayu kudut mengisah nak berada kat orang lagu tu pandai kong waktu baik mari kriyap kriyap kriyap tu dia mahu mahu mahu telah kong telah duduk dia kong tu baik wala kriyap kriyap kriyap apa tengok tu panggil duduk biak kata Aa, ni kita dah dah tu buat pakai kerja lala alat lala perut dah ada kerja Ah kalau kena lagu tu pula ada tak. Ha ah, baik, kalau gitu maidah kita makan, siapa aku maidah. Ha dia panggil jauh. Au oh, ataupun naik ke atas. dimarihi marihi. Oh naik ke balik atas, atas. Ah, pergi ke dimak kot. Ha sempat serong kat hidung, seruh dia naik. dia naik dik, patik disaruk tu orang kau ni juga. Ha ah, nah, petang kita celik air. Oh, nak nang kau ni ada-ada. Oh, -ada. ah, kadang kita makan celik pun sebab kat hidung. Ya bubo, ni macam ada itu ke? Hm. Lian al murad abil jawab di sini majuhilul giza awid Tu murak dengan jauh runggo, jauh runggo. Murak dengan jauh di sini baranya mengubahkan makan ni atau ubah. Ah, bila pah telah ubah, ah, mengubahkan aje makan ni atau ubah. Walau bi isatin. Ha tu walaupun dengan isat besi apa buka hidung ni dia panggil seruk ke apa Ambil ha, bi isat dia ayusubbal <tuh> <tuh> labana oh, fi anfihi atau bi ayu sabbal labanu minaqo selalu sejuk dengan bawa dituangkan air susu fi anfihi pada lubang hidung ha tu dia panggil ikut otak tu dimak tu payah si tu sampai ila dimari, ha, sampai pada dimaknya hmm tu dia panggil Uh, susu juga tu. Ah uh, hidung, panggil susu juga dia. Hmm. Ah uh, bi bi kila bi bi huknah. pasal bubuk orang uh, panggil apa? pasal cocok kod dubur tu, panggil huknah tu. Uh, supaya apa? Supaya kita uh, ubat berak. Ah uh, berak payah ke berak keras ya ada ubat Tak Dah. Yeah. Allah tak ada berok 4 5 hari dah. Eh, susah juga tak berok ni pun. Cai ubaklah wei, cocok kat tu gua tu aku kenah je panggil. Pacak pong, dok matah, gak remak selalu. Anak ha, beranak selalu dah. Ah ha, tu beranak ke jantan. Ha, itu ke jantan ha, beranak pun juga ah. Ah baik Ah kata Allah orang beranak dekat sakit sungguh. Kita pun biasa. Ha boleh kata gitu. Kita, kita pun biasa beranak dekat sakit sungguh. Tu kata beranak no, mu pelak beranak juga. Ha dekat hotel Muktai. <laughs> Itulah, mati up teh ruko telat teh ruko teh wong telat. Ha, tu nak beranak susah. Ha, beranak kada datanglah tu lah. Ha, susah kah tu? Kalau pas susah dah berok kalau hutan ke kala putus pis nak kayu, bagatau. Ha, tu <tuh>, Bangun duduk, bangun duduk tak ada ngam. Ha, ambil huknah mari, tua ke dubo pucat, tong, ha, Ah, ha, jangan main gemak sudah. Kada ya tu. Di? Ha, tu dia. Nah, tu tak manggi robok maknanya kalau suak kok dubur tak jadi susu atu ha, nak oyaknya ha, ah bab satu bi kilap hiqnah nak panggil nak panggil robok tu kena lijaufi jawfi ah ha, tengok dia tak rih molat sungguh nak kau perhati setengah dia tu ah ha, patu kalau katanya kalau kali -kala tu pokok dubur sepengau ubat regak tu jadi susu ke tak ha ingat molat takrih dia nak panggil susu tu usul lijaufi adami Kok dulu panggil jauh kan? Dak. Ha tak panggil susu. Ha tu tepat nok. Bila tak panggil susu, Tak kada harapan. Situ hukum dia okay, lagi panje. Ha nah. Eh. Ali jobi adamiy. yang makhsusin. Tengok kaid-kaid kaid dia tu. Adamiy yang makhsusin. Makhsus anipun napa meh hak tadi gap tu. Wakauluhu qawluhu makhsusin tu kata dia bi ayyakuna hayyan nah kanak-kanak tu yang masih hidup hayatan mustaqirratan lagi pula dunal haulaini yang kurang daripada dua tahun yaqinan nak cerak budak ni tak sampai dua tahun lagi umuk yaqinan ah tu fala atharu kalau itu tidak ada kesanlah tidak ada kesan liwusulihi usulil laban. Labani ada miah tadi sampai li jawfil mayyiti. Budak ni beranak kecil, mana ummu setahu mati. Ah apa satu perempuan tak suak susu, bayi mati dah. Nah, tak jadi anak susu. Hmm, tu dia tak jadi muk susu. Ah, tu dia. Aw min fihi ata au man fihi harakatu mazbuhin li hmm, nah uh, maka tidak uh, bi ayyakuna hayyam hayatam mustaqiratan dunal haulaini yaqinan kalau gitu pala athara li usulihi li jawfil mayyit ataupun atau ada mayyit sapa kepada jauh mereka yang ada padanya fi harakatu mazbuhi ah ha, masa masa perempuan gi suak susu dia dok ngak ngak dok berakut nyawa orang panggil hayat mustaqirrah ah ha, orang tua panggil kata apa ah uh, dok berakut nyawa ni nyawa ikan kena ikan ke tengok ikan laut ikan laut gak ke, bila kena buka gak apa naik darah antara di darah naik pada atas Ada air mentar gak ngak ngak ha, dia panggil Hayat mustahirrah. Nah, Dah. Hidup dalam keadaan berakut nak mati. Hal tu hukus pemati dah tu. Pagi duk beri susu celah tu. Walaupun lima kali kenyang. Bukit-buk kata titik-titik. Sekarangnya kenyang pada walik. Ah, Tak jadi anak susu dah. Haa. Dah ingatnya bubuk-bukit dah. Hmm. Bi khilafihi lima radin. Ha'afihi man fihi harakatu mazbuhin tapi li... Ah, Lijarahah kena luka Bikilah fih lima rodin ah, Pula dah Salahnya kena sakit Ini ah, kira ha, Tengok Oh pahala ah, Ha klik pada ta'rif ta pula Usul Ala wajhim maksusin Siapa kata labah ke dalam runga kanak-kanak tu, tu Atas jalan yang tertentu Apa jalan tertentu? Hasyam kata, ay wahu kaunuhu lima ragaatil yaitu lima kali susu. Kalau susu pak kali ya tadi, ya <coughs> panggil tak masuk dalam tarikh Allah wajahim maksudnya. Kenal lima kali, sekuel. Pak lima kali saat itu muta perikatin yang bercerai-cerai. Ah, ya kata bilas sekali. Tu, masuk tu masuk dia Kita boleh bila kali yang keluar ha, Lepas tu bila kali yang ketiga Infisalan wa usulan Ila jawfil tibli Kepada rungasi budak Atau pesikano itu Ah, ha, Maksudnya Kalau bila susu Tak sampai lima kali Maka waktu tu tak cukup Tak cukup tarikh dia ha, Tak panggil anak susu ha, Kenapa hati situ lah Habis ha, Tu tarikh dia tu Ah ha, kena renung benar dia tu. Apa makna susu pada sarok? Oh wusulu labani adamiyatin maksusatin li jawfi adamiyyin makhsusin ala wajhim maksusin Apa dah huraiah tu panjang ha, Ah tu dia. Abi hakle kepada hukum. Wa innam ma yathbutu dan sungguhnya sabillah susu itu bila bani mraatin hayatin balagat 9 sinina wa ah dan sabillah susu itu dengan label perempuan ah ni kalau label wei sebutlah dah dah kalau label ada laki perdu kata kalau ada luar biasa pun tak panggil anak susu nah ha, dia orang dah kita lalu dah hasiah dengan labai perempuan yang hayatin ia masih hidup ha, masih hidup sebagai hidup hayat mustaqirah sepanjang syahura dah tadi ha. perempuan kalau ia balik juga beri nyusu nak panggil murdiah tu kena kaitnya balagatis asinina perempuan tu dah sampai ia 9 tahun ha. makna kata kalau perempuan tu umur baru 7 tahun 8 tahu Kalau fardu terkedir Kata jadi ada susu juga ha, Ini luar biasa lah kita kata ha, Tak jadi Sebab dia kena sampai 9 tahun Maknanya 9 tahun ni aa, Masa mula-mula nak balik dia 9 tahun lah tu Kalau keluar darahim Mari keluar maning kau ha, Tu orang panggil uh, Balik ya tu hmm, 9 tahun tu Ah ha, pun masalah nak panggil nak panggil ibu susu yang menyusu tu syarat perempuan tu ah ha, kena sampai 9 tahun qamariatan 9 tahun bahasa kira anak bulan nilah persebulan Muharram Safar nilah Dia panggil tahun qamariah hmm. <tuh> tak kira di situ bikrakanah au sayyiban ah ha, perempuan hak yang beri nyusu saat ni tu sama ada bikir ada ia. Yang masih darah, ada ia. Atau sayiban yang Nah. Fardu ke dia pun ada susu dah. Haa. Haa. Haa. Hmm. Gholik ke tak ada lagi lah gholiknya. Haa. Tapi masalah tu fardu. Hmm. Nak no, ya oiat kata sabik anak susu bukan ati berumah tangga dak maknanya begitu. Nah wala ku masih fikir lagi tapi ada susu panjang di, di susu pada seorang budak. Ha ni kali kira luar biasalah panggil tak kira situ. Apa dia ya kata bikran kanat au sayiban ta'mimum fil mar'ah. Khaliyatan kanat au muzawwajatun. Ha ya sunni Aya ataupun yang a, ada suami. Ah ha, khaliyatankana au muzawwajat. Hmm. Kalau kita nak kira apa nama sajiban dengan khaliyah tu, ah ha, nak got tula dah sebab tu apa kita main lagi. Ah batengak Asia kata Rana. Takmin yang kedua tu. Qauluhu uh, bikran kanat Atau sayiban ta'amimun Fil mar'ati Wakazalika Qauluhu khaliyatan kanat Atau muzzawajah <tbulan> Bahawa ta'amimun aida Fil mar'ah juga Wa iza kanat khaliyatan <musique>. Anizzawhi <tuluan> Lah mana? Di alam tatazawaj asla Nah Khaliyah uh, Jadi mana sayiban tu Jannah Oh tu nampak dah rupanya dia elam hmm. tetadzawaj aslan walam yattaha ahadun bisubhatin pada atupanggil khaliyah mm kalau gitu fallabanu laisa mansuban li adain ah maka label tu kalau perduk ada perempuan ni dia tak beso berkahwin lagi ah ha, tapi Tuhan jadikan dia susu Tuhan jadi kepada dia tu susu ah ha, ni nyalah lah nyalah hirgalik pun mengkalau mungkin ya yeah. Ha tu, tu khaliyatan. Adapun saiban tu panggil janda. Ha janda tu maknanya ha, dia dia, dia pengenah suami dah. Ha suami dia mati ke atau dicerai ke dia panggil janda. bahasa kapo kata apa? Bujang. Ha dah bujang. Ha dah kapo tak sama ada dikir darah atau bujej, adapun khaliyatan ni maknanya yang tidak ada suami. Ha, tidak ada suami terbenarlah bujang. Ada. Tak suami hak yang tak pernah kahwin je itu kot tu. Bi allam tatazawwaj aslan katanya. Tak pernah perkahwin langsung lagi dan wala miyathaha ahadun. Dia tak pernah wotikannya oleh seorang pun bishubhatih pada. Kalau gitu labai dia tu, fallabanu mailaisaman suban liahadun. Panggil labai tak ada tu Ah eh? labai dia tak ada kasingan siapa-siapa panggil. Eh, ah ha, tengok hukum dia maka laban itu laisa man suban li ahdi ha, maka laban itu tidaklah dibangsakan kepada seorang pun selain diri dirilah kala gitu, ha, kalau gitu fa laisa hunaka minar radha ya kala kita kata si perempuan tu dia tak ada pernah berkahwin lagi tiba-tiba luar biasa terjadi ke dia tu laban susu katakanlah dia bagi susu kepada seorang <coughs> kanak-kanak maka dia sabit mak susu bapak pa, susu tak ada budak ha, ada mak susu saja bapak susu tak ada ha bajak kata laisa hunaka abum minar rabai ha tengoklah ha. maka tidak adalah di sana aiful waqi' kalau berlaku macam ni tidak ada bapak daripada susu tak ada nah ha, pasal perempuan dia tak pernah bersuami ha dengan calak subah pedak tak. tak pernah disentuh ke dia oleh lelaki lagi tapi Tuhan jadikan kepadanya Labeh ha tengok jadi bila dia beri susu, anak susu dia cukup syarat. Ha, Pak susu tak ada budak ni. Fasabatatil umum hatu. Saya ambil keadaan ibu saya dah. Dunal ubu hati. Tidak ada ke ada bapak. Ha, Pak susu. Hmm. Supa tu juga, kalau tak nak tarik super, uh, super -zina masalah ke? Supa pebzina masalah. Na'udzubillah min zalid dah. Ah ha, seperti tetap zina Bila zina kau perlu ah ha, apa kau beranak ada susu Tetapi, bapak lah ada tapi bapaklah dak udah ni yang ni bapak pada secara tak ada kan anak bagi ibu saja susu dia ah ha, pastu bila dia bagi susu kepada budak lain anak susu dia pak susu tak ada budak ni pak zina pak zina bukan tuai susu je dia hormati ah ha, ya tengok tengok ada ha, itulah Hmm, tu masalahnya. Hmm, tak apalah. Aitulah makna katanya, <Sessizuk> innamā ma yathbutu Bila bilabani mar'atin ḥayyatin balaghat asinina qamariyatan. <Sessizuk> Sama ada perempuan yang bagi menyusu tu bikrān yang biki darah ada dia, Atau sayyiban atau janndō. Tak suai atau tak mingsa lagi. kana yang tidak punya suami ya, atau muzawajatan atau dia ada suami. Ah, dilihatlah. Wajah arbaatil mardatu bila baniha waladan. Hasan dia hasia ha, ha, ha, kata kalau muzanna ni je. Dan apabila menyusu Beri susu oleh seorang perempuan Bila baniha Dengan labannya Laban marah lah Beri susu akan waladan Akan seorang kanak Seorang budak Haa. Tak kira sawa'un syariban labanat di hayatihak Sama ada minum ia walad tu Kelaban susu itu pada ketika masih hidupnya al-mar'ah. Isak betul, paralik. Yang budak tu isak susu dia betul, masih hidup-hidup. Sama ada ia begitu. atau suhirlah. Au <tuh> ba'da <tuh> ma'tiha. Atau selepas matinya. Hmm. Nah. Selepas matinya. Haa wa, wa mahluban fi hayati ha tu kaishki hatu minum anggo ana pati wa kana dak adalah ia laban susu tu yang budak tu dak minum tu kita kata seorang budak si zat kecil budak kecil umur tahun lebih, lebih masalah susu dengan seorang perempuan si Fatimah tapi tak ada susu ditua sendiri dak ha tu dia nah perempuan tu mati tapi susu tu tu kanah mahluban fi yang diperah pada masa hidupnyo almarhumah itu. Nah ha, Fatimah sa'ni tu ia perah-perah-perah-pura susu dia. Ha perah-perah susu dia. Ha tak gadik Allah Taala mati, maka susu dia hak diperah tu be dah. Ha mari disorang budak minum. Minum kenyang tak pa lima kali. Ha anak susu si mati tu. Apa Bila anak susu si mati? bila anak susu si mati anak susu si suami si mati tu bila ada anak apa si mati tu ada anak-anak lain jadi saudara susu dengan anak si mati kan ha, tu tempat dia herkai-herkai -herk -herk tak kena masalah kira apa kak mati dah Ah <laughs> ha, tu dia ha, jadi tak boleh menikah dengan anak si mati muka Ah, ha, tapi saudara hmm, tu dia hukum tempat kira jadi kita nak buat kerja dah tak boleh kira-kira dan ya. tengok buku persaka kaya kira mati mana dulu misalnya kalau orang sekelamin anak ha, motor misalnya atau naik kereta ha, berlaku berlanggar kereta mati sekelamin kena kira mati mana dulu dua tu kalau dia tahu kena tahu mati mana dulu dua tu ha buat apa tu nak kiap sago jadi mati sekelamin mati sekelamin dia ya, naik kereta lagi Ah oh, kata terbalik dan sebagainya tu berlaku kemalanget mati orang tu selami. Nak tahu kata mati mana dulu dua tu? Ah dia hak sekali ah ha, mati suami dia dulu. Suami mati itu selalu isteri itu duk ngak ngak, ngak ngak lagi, lepas tu baru mati. Ah ha, nyato kata masa suami mati isteri itu ada hak sako. Ah ha, itu tetap anak bahsaka apa tu yang mati aidah bila nak bagi suami nak bagi harta suami yang bagi lak anak seorang so, mati kalau ada anak meninggal anak kalau ada ibu apa ibu apa dan isteri kena bus dan isteri adalah apa bagi bagi bagi isteri boleh berapa satu sumur dari hak suami dia apa isteri pulak mati ha seorang so mati meninggal anak ha tu pula jadi hak nun boleh saka sini dulu pas saka ni kita pun harta kawan ni bagi pulak tu nak tahu mati mana dulu jadi kata mati kira go nangeng. Ah tu go sudah. Ah tu bahasa Allah. Supaya nak kita kata oh mati hidup dah la kira sok mudah buat tak kira. Kita kata tengok oh, mati wassalam dah buat kira. Ada hak tepat tak kira satu beberapa segi. Ah hak kira ha, se segi. Itu dia. Ah ha, tengok hukum eh dia kata tadi apabila si perempuan tu beri susu ke seorang kanak-kanak dengan label dia sama ada kanak-kanak minum susu dia tu pada ketika dia masih hidup ataupun ketika dia lepas mati dah tapi susu tu dipegah ha, masa dia hidup ha, nah dia kata boleh jadi ya perempuan bila dia sakit ke dia jadi susu dia banyak tu bekak ha jadi bekak ke tu, dia sakit Kadang-kadang anak teh anak tak tak hisap pun jadi sakit juga. Kena ada satu alat nak ada buat hisap susu tu. Jadi barah ha, ke banyak. Ah barah ke. Barah tu sakit tu. Ah ha, sakit tu kena dok perah. Dan budak berona tak sempat ah buat jadi ibu tu susah juga. Ah ha, tu dia. Ah ha, tengok hidup mengandu susu tu sakit ke berat nak mengandu susu. Tengok kita minum air banyak gila orang tu mano. Lah. <tongan> ah oh, menyasai juga kita pun. Ha ani ha, anak tak isap pat ni pun susah juga ibu menjadi baru susu tu kena duk perah tu baik tu perah tu baik. Ha perah, perah, perah, perah tu, mari dah anak ringan minum. Ha itu masalah, tu masalah. Panggil susu pada sarak kan. Kalau pada lorak tak panggil pasal dia tak ada isap. Ha hantu nak bagi pahamlah alah. Hmm. Ha jawab izah tak ada lagi tu. Wa iza arda'atil mar'atu bilbani ha Jawaknya tharor radiu waladha tu hukum ah sia sebut tadi jadilah si kanak-kanak yang disusu itu ah wala waladha Anaknya anak almarah maka almarah panggil murdiah ah panggil, mur ah. Ha, dah, panggil lah murdiah tapi jadi anak pun di ini ah dengan dua syarat apa dua syarat ahaduhuma ayyakuna lahu cukup dulu dah wallah